Jag vill sjunga om honom Prisa hans nåd Jag vill låta min mun förkörna din trofasthet Rätt färdighet och rätt Är festen för din tro Någon sanning står inför ditt ansikte Saligt är det folk som vet vad djuren gör Find Jag vill låta min mun förköna din trofasthet Så det är folk så vi var djupade där som vandrar. Välkommen till ännu ett program. Det vi hörde i början var Bengt Johansson som sjöng sin låt Saligt är det folk. Välkomna ni som lyssnar i Norrköpings och Linköpings och ni som lyssnar från min hemsida på så kallad poddradio. Här kommer en sång som heter Vi är med i Herrens segertåg. En inspelning med barnkör i Örnsköldsvik för många många år sedan en av mina sånger är det här Och här har vi Pelle Karlsson och vänner som sjunger Min Guds familj. Här kommer ännu en sång med eh, ungefär samma tema, Guds familj och Guds folk. Och det är Bröderna Hasse, två pensionärer i Småland som under många år har spelat och sjungit och eh, också samlat in mycket pengar till hjälparbete i Ukraina. Här sjunger Bröderna Hasse, Guds underbara folk.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 Lisa Gud och be det ska också Herrens hand Vara med Inget överträffar Kan Den gemenskap som är sann Vi får älska Så som Kristus Älskat oss vilket känsla det är Att få vara tillsammans med Guds underhållning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 Ganska många veckor så läser jag för dig avsnitt ur min nya bok Ordslöjd och det kommer efter nästa sång. Och det är också en av mina sånger och det är också inspelat för många, många år sedan. En kassett som heter Älskad värdefull och jag sjunger tillsammans med min dotter Karin och hennes kompis Anna-Karin Bylund som numera heter Kajsa och är eh, uppskattad författare och föreläsare. Sången heter Som du. Läsning sju ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg utgiven på Books on Demand 2019. Läsning ur de fyra kategorierna i boken Saltare, Texter ur sånger som hyllar Gud, talar om Gud, Ur spaltare,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 Saligt är det folk som vet vad ljubel är Som alla källor har ut i Gud. Det redan fått en försmak utav himlen här Och från den ska den hörs höra slåsångs ljud jagets barn, det hade sannit redan här Men ännu bättre ska det bli vad det är. Ty vad vi smakat är en droppe endast är Av sällhetsavet ovan dör Världens glädjekällor det tar oftast slut Och lämna endast tohet mörker kvar Men frälsningsfröjdens källa sinar aldrig den flödar lika härligt alla dagar. Ja, Guds barn, det hade salit redan här. Men ännu bättre skall det bliva där. Ty var i slagit här, en droppe endast är av säljets av ett Vi har funnit det som i världen finns Det sjunger i vårt röst, halleluja Och frågar du, min vän, var denna källa finns Så svarar vi med fröjd och golgata Ja, Guds barn, det har det salit redan här men ännu bättre skall det bli där. Vi var i som här en droppen där av sälhits avet ovan där. Efter läsningen ur ordslöjd så hörde vi Ener Ekberg sjunga en sång som bygger på en salta text, saligt är det folk som vet vad jubel är. Och vi ska höra på en modern sång med samma tema och med samma inspiration från saltaren i Bibeln. Här är det en lovsångsgrupp från Sörmland som sjunger, saligt är det folk. så och sångaren Thomas Hagenfors med Ett folk på väg. I en kall och kylig värld fryser den som jämst och still men ett folk på pilgrimsfärd den är aldrig till Våra vägar har gått skilda Där vi vandrat år från år Låt oss äntligen få bilda En gemenskap som består Ett enat folk på väg Ett folk med samma mål vårt rike är på väg och redan finns det mig i bland oss ett enat folk på väg ett enat folk med samma mål att riket är på väg och redan finns det mig i bland oss. Hur en andra gått förut Kors och tvärs i vägens damm Lånas aldrig spåren ut Av den som först gick vägen fram Våran väg är mycket smal Men den är en soluppgång Som går upp och skuggans dal Och ger mening åt vår ett enat folk på väg Ett inat folk med samma mål Guds rike är på väg Och redan finns det mer Ibland oss. Ett inat folk på väg Ett inat folk med samma mål Guds rike är på väg Och redan finns det mer jag vill läsa några versar i första Petrus brevet 2 som knyter an till tanken som har gått igenom musikvalet det här programmet om Guds folk, om gemenskapen, om nätverk. Och jag läser vad Petrus skriver: Kom till honom den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, så jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte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 Den stor förmån att ha nätverk, framför allt kanske att vara en del av Guds folk, Guds kyrka, Guds familj. Vi ber: Tack, Herre, att du har öppnat dörren och porten för varenda människa till gemenskap med dig själv och till gemenskap med dem som tror på dig. Var med varje lyssnare. Amen. Urban Ringbäck med flera sjunger Ett enda folk Här kommer Alf Lax och sjunger Vi är ett folk. Sviker allt vi nej vi är ett i hans ande. och vi har brukt i Amen. Besök gärna min hemsida www.ingvarhornberg.se Där finns det blogginlägg nytt varje vecka. Det här radioprogrammet finns att lyssna på, de äldre programmen. Det finns dikter och sånger och videos och en hel del annat. Vi avslutar veckans program med Evangelistkvartetten 4. Förkunnare pastorer som också sjunger vackert tillsammans. Och de sjunger om Guds familj. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.